Zare digabe, egingo dugu gaur jauzi, nora nio infinitora nio Gorka agirre, Arratzal León bai. e, Zer mat jauzi egin dituzu ja? Kontauta auskazu tiko ta, tiko. Eta zen batero egiten duzu ba, Gutsukora bera, Iean behin edo birritan Iean behin edo bitan ja. Eta nolai, nora bai, orida, nor, nor egiten duzu mm. jauzi Orokorrean eh, landetako mimizan herrian eta beste askotan jaten gara eh, Gironako ampuriabara bera Uh -huh. ah, eta eta subido izu ematen du Bai, asieran gehiago, gero goitu egiten zara Eta bueno, beharra sortzen da gehiago Ah, bai, eh? Ja, adikzio moduko bata Esan, Alega, Demoraldi badara mazunean salto egin gabe Jauzi egin gabe ba, Behar duzu, urduri jartzen zara. zara eta <risa> Behar duzu, adrenaina botatzeko Taskatzeko, ez. Ramon Garatea, arratsalde hon Arratzalde hon, baita Emo, salde? Ba, ba. Noiz egin uzuzuk jauzi azkeneko aldiz Ba, ez dut oso ondo goratzen duela hiru edo lau bai. mm -hmm. Eta paratsutean botatzenen sentsazio hori honeena zein da? Zein da noberenak? Bai, hoxe, ba, ba bota ondoren hor dauskazun 50 segundo hietan, e, jausiara librea esaten denan, mm -hmm. ka, eta orduan hor niretzak hori da goberenak, eh? Mm -hmm. Eta hain behar gauza, badezpada ere konton hartu behar dira, esan dute, etzare tibiliko azken orduan, nahi behar, ez dut behar lotu, edo es protokolo bat egonen da. De, Dembara bat hartzen dugu prestatzeko, eta protokolo bat daukagu baita gu behiratzeko, eta baita e, salto bitiko zentro bakoizia, normalean ba, e, kontrol bat ego izaten da ekipoena, o sea, bakoizak txikiatu, eta gero bestiek ere behiratzin.